Karibu tuitazame Kingdom of Congo Inafahamika kama Kingdom of Congo wenye wa Congo Falume peke Afrika Elioko kwa ya kwanza kwa na demokrasia Ufalume wa Congo amboli julikana kama wenye wa Congo Au Congo diantorila Ni moja hapa falume za Kiafrika Afrika za kale zaidi Zilizu vizuri Wana historia wanelezi ya kuamba Ufalume huo ulihusisha sehemu za Angola ya leo Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo na Jamhuri ya Kongo ya sasa. Hata hivyo hadithi iliyosimuliwa na wenyeji inadai dola hiyo ilienia pia sehemu za Gabon ya sasa, Namibia na hata Zambia. Kufanana kwa tamaduni za eneo hilo zinafanya kuunga mkono hoja hii, japo kuna upungufu ushahidi wa kutosha kudhibitisha hilo kwa baadhi ya sehemu. Historia ufarume huo inaonesha maendeleo makubwa ya Afrika katika ustarabu. Maendeleo ya mundu wa kisiasa, kijeshi, kiteknolojia na kiuchumi wa ufalume huu wa Kiafrika kabla ya uji wazungu na wageni wengine kutoka nje Afrika. Ushahidi unaonesha kuwa ufalume huwa Kongo ulianzishwa na mfalme wa kwanza aliyetwa nimi Zeruken ambaye anajuliana pia kama Lukekeni nimi hiyo ilikuwa ni mwaka 1sini. Huyu lukeni Moon nimi alikuwa ni mtoto wa nimi enzima kutokeneo la jimbo la Bas Kongo ya sasa kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yani DRC. Mama yake alikuwa ni lukeni lua Nsanze. Ufalume wa Kongo ulianza katika bonde la Mto K River, Mfalume Lukeni Mu Nimi aliendesha uvamizi na kutekenola mbaza, na kumfurusha mtawala eneo hilo aliyeitwa Mwene Kabunga au Mwene Mpangala na kujenga ngome yake hapo na baadaye hapo pakawa mji wake mkuu. Mfalume Lucene ni Moon Nimi akajipa chio chantinu na kuanzisha ufalume wake wa Kongo hapo. Aliuita ufalume wake kwa jina la Kongo kufuatia asili ya kuwa huko bakongo eno ambalo mto Kongo unamwaga maji yake kwenye bahari ya tuantiki. Neno bakongo linamaanisha watu wa Kongo yani watu eno la mto Kongo. Hivyo aliita ufalume wake kurejelea jina la asili alikotokea. Lukeni muu nimi anachukulua kuwa ndio muanzirishu wa ufalume wa Kongo, ingawa watu wengine wanausisha uanzirishu wa falume hiyo na baba yake nimi enzima. lukeni muu nimi alikufa akiwa bado kijana, muane nkuu antindu hakurusi wa kumlisi, moja sababu zinazotajwa kushindwa kumlisi ni kutokana na sababu za kijadi, cheo cha ufalume kilienda kwa binamu yake lukeni alitua nanga wa Kongo. Luken Moon Nimi alifariki mwaka welfu mwaja mianine na ishirini na saba. Ufalume huo ulienienio lotera Afrika ya kati kupitia uvamizi na kupokea wahamiaji kaza kutoka kusini na mashariki mwa Afrika kuanzia karne ya kuminambili hadi karne ya kuminatano. Inatajwa kuwa ufalume wa Kongo ulikuwa na mtandao mkubwa kibiashara. Ufalume huo ulieniusha Shaba na Zahabu na kuzifanya biza katika biashara mabadilishano na biza zingine kama vile nguo na biza za ufinyanzi. Karne yakumitano ufalume huo ulikuwa ndio kitovu cha njeza biashara za pembe za ndovu, shaba, nguo na vyombo vyoofinyanzi katika ukanda wote wa Afrika ya kati. Wafanyabiashara kutoka Afrika Mashariki, Afrika, Magharibi na kusini mwa Afrika, walipita Kongo kama njia kuu na salama kwenda ukanda mwingine kibiashara. Dola ya Kongo ilikusanya ushuru wa vitu kama ng'ombe, chakula, kama tozo au ushuru fanya biashara kupita. Mji mkuu wa Ufalme wa Kongo likukitwa Mbaza Kongo. Huu mji Mbaza Kongo kwa sasa mji huu upo nchi Angola katika jimbo la Zaire. Mji huu ulianzishwa mwaka wa 1390 na, na awali uliwahi kuitwa Mkuba Angundi, pia ukaitwa Mongo wa Kaila na mwisho ukaitwa Kongo diangunga kabla hakuitwa tena Mbaza Kongo. Mji wa Mbaza Kongo ulipata marufu kiasi kwamba, Ujiio wa Wareno wa kwanza mwaka waliupopa jina la South Salvador. Wareno walipokelewa hapo na kuishi kwa miaka mingi, waliwabadili dini viongozi na wakazi wa faralume hiyo na kuwafany wa Kristo. Ufalume huo ulikuwa na utawala wa mikoa, ambapo kila mkoa Uufalume huo ulikuwa na mji mkuu wake. Ufalume wa Kongo unachukuliwa kama ndiodora pekee ya kale Afrika, iliyokuwa na serikali ya muungano na demokrasia kwa Afrika. Mfumo wa elimu katika falme ya Kongo, yani BaKongo, watu wa falme wa Kongo, walijifunza kilimo, uwindaji na ufugaji. Pia walijifunza biashara kupitia elimu maalum kutoka kwa walimu na wasomi wa falume hiyo. Pia dola hiyo ilijenga shule za kifahari nyingi katika maeneo ya mji mkuu na sehemu kaza za ufalme. Kati ya hizo maarufu zaidi ni pamoja na shula Kimpasi, King Buelo na lemba Shule hizi zilibuniwa kutoka kwa wasomi wa falume huo Ambo baadhi yao kwa ureno kujifunza tamaduni na marifa mapia Katika uchumi falume hiyo ilianzisha Feza yake, Ambo ilikuwa ni ganda la konokono wadogo wa baharini Feza hiyo ilitwa Nzimbu Nzimbu mia ingeweza kununua kuku miatatu Jembe la bustani, na mbuze lufumbili Magamba Nzimbu yalikusanyo katika kisiwa cha Rwanda na kuwekwa au kutunzwa kama hazina ufalume. Magamba ya konokono yaliitwa nzimbu, ndiyo liolusio kufanya biashara kwa mabadilishano wa biza. Nzimbu miambilizi zingeweza kununua zahabu aufeza miatano. Katika ufalumu wa Kongo, wanawake katika majimbo mbalimbali ya ufalumu wa Kongo, waliweza kutekeleza majukumu ya uongozi, na hata kuwa asikali ambu walilusio apia kuenda vitani. Katika ufalumu wa Kongo kulikuwa na mfumo wa wa kiutawala na kisiasa, Mfalume ambaye alitawala alisaidiwa na baraza la washauri kumi wenye busara walio na mfalume kunda makama kifalume ambao wao walikuwa jumbe wa maisha yao yote. Vilevile vile mfalume wa Kongo alichaguliwa na baraza la wazee na wajumbe kutoka kila jimbo katika miji yote ya ufalume kulikuwa na wajumbe ambao pia walichaguliwa na raia wa falume ya Kongo. Kila kitu kilifanyika kwa msingi wa ridhaa ya pamoja ambao inafananishwa na demokrasia sasa. Kwenye ufalume huo, mfalume aliweza kuenguliwa na wajumbe wa baraza la ushauri na nizamu la makama kifalume. Ambayo iliundwa na wajumbe wa ze wenye busara, sababu zilizoweza kufanya mfalume aweze kuenguliwa, ni pamoja na kosa la utovu wa nizamu au kushindwa kuongoza wananchi. Mfalume alitakiwa kuakikisha usawa wa wabakongo wote katika himaya yake. alitakiwa pia kudumisha utulivu wa kinizamu katika jamii yake na aliwasaidia wanajamii kuishi kwa unye Mfalume alieshimua na kuakilishwa katika majimbo na magavana, ambao aliwateua kutumikia kwa miaka mitatu. Katika dola ya Kongo, ufalume haukuwa waurisi. Hili maanisha kuwa kuamba raia yoyote wa ufalume wa Kongo, yani mkongo yoyote yule, angeweza kuchagulia kuwa mfalume. Kiti cha ufalume kilibaki wazi, ikiwa mfalume aliyopo atavuliwa ufalume ama kufariki dunia au kujuzuru. Ikiwa hayo atatokia basu uchaguzi na kumtafuta mfalume mpya. Mchakato wa uchaguzi kusimamiwa na balaza la watu kumi. Ambalo ndio huitisha uchaguzi na kusimamia. Mtu yeyote arirusiwa kugombea kwa kuanza kupigiwa kura kwenye majimbo na kisha kupata wa kumi bada mchujo. Hawa wa kumi ndio upigiwa kura kwenye balaza la wajumbe kutoka kila jimbo. Ufalume huo ulikuwa na majimbo kumi yakiongozwa na magavana kumi ambao nao waliteulio na mfalume. Majimbo haya ya kama soyo, ngonyo, kakono, Loango, mpumbu, nsundi, mpamba, mpemba, mpangu na mbata. Mfalume wa Kongo alikuwa na cheo ambacho rasmi kilidulikana kama muene Kongo, yani mfalume wa Kongo. Na watawala wa majimbo mengine walishikilia vio vio vio uongozo wa kila mkoa vikiambatana na kiambishi cha awali mwene kwa mfano, kiongozi wa jimbo la mpanga alikuwa kituwa mwene mpangu, na yulo wa jimbo la nsundi alikuwa kituwa mwene nsudi pia mfalume aliteua watu watatu ambao wao walipewa kazi ya kuzalisha mawazo mapya kisiasa au falsafa ambazo zingesaidia kuongoza ufalume. Baraza la kutunga sheria la ufalme wa Kongo liliitwa Nembanda au mbanda ambalo kila jimbo lilitoa mjumbe mmoja kwenda kujadili masuala ya dola hiyo na kupitisha sheria ya huo. huo. Bakongo, watu kutoka ufalme wa Kongo, waliunda mfumo ambao ulifanya kazi kwao na kuzingatia utamaduni na madili yao. Kutoka mwaka 1139 hadi 1108 na 62, ufalume huo ulikuwa ni Dora Huru, lakini kwanzia mwaka 1108 na 62 hadi mwaka 119 na 14. Ufalume huo ulikuwa kama Jimbo la Kimira lisiro na mamlaka kamili chini ya ufaluma Ureno, ambayo kipindi hicho Ureno ndia liekuwa mkoloni wa nchi Angola. Kugawanya kwa la Afrika mwaka 1108 na 75 mikononi mwakolon wa kibebelu, pia kulifanya ufalume huo kugawanyika mikononi mwa wakoloni wa kizungu sehemu kazai libaki angola nyingini kenda kongo kinshasa kongo Blazavire, na zambia bila kusahau gabon mfalme wa mwisho alikuwa ni manueli wa 3 ambaye alitawala kuanzia mwaka wa moja kumina moja. mpaka mwaka wa mnamo mwaka wa kufuatia uasi wa mfalme wa kongo kwa serikali ya wareno Serikali ya ureno ili ufuta na kuupiga marufu kutawala kifalume eneo hilo la ufalume ya Kongo. Chio cha mfalume wa Kongo kilirejishwa tena mwaka 11915 baada mfalume manueli wakuanza kuomba msamaha na kukubali kuwa kibaraka ureno hadi mwaka 11975 kama cha heshima bila mamlaka halisi. Maeneo hili liyokuwa ufalume wa Kongo zamani katika nchi za Angola, Kongo ya Kinshasa Kongo ya Brazzaville na eneo la Kabinda kwa sasa yana kundi la kisiasa linaloitwa Bundu di ya Kongo ambalo linataka kufufua ufalume na kujitenga kutoka Angola, Jamhuri ya Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Gabon ili kunda tena dola ya Kongo. Hii ndio dola ufalume wa Kongo iliyokuwa na maendeleo makubwa ya kuliko hata mataifa ya Ulaya. Kipindi hicho cha miaka ya 1300 mpaka 1700 Nchi nyingi za Ulaya zilikuwa bado zipo kwenye changamoto nyingi za kiutawala, kiuchumi na ubususu mwingi. Hii ndio Kongo, Kingdom of Congo, Ufalme wa Kongo, ambayo Ulaya ilijifunza kwetu starabu na ustawi. Hii ndio Kingdom of Congo au Wene wa Kongo au Kongo dia dola pekee kale Afrika iliyokuwa ya kwanza kwa na serikali ya muungano na kidemokrasia hata kabla wazungu hawajaigeuza Afrika kuwa mende.